Wir sind heute hier alle gemeinsam versammelt worden zu einem sehr, sehr traurigen Ereignis, zu einem Totengebet auf unserem Bruder Rashid, Rahimahullahu Ta'ala. Und liebe Geschwister, unser Bruder Rashid, Rahimahullah, die meisten Leute hier in Bonn, die meisten jungen Leute hier in Bonn kannten den Bruder. Und der Bruder, die meisten mochten ihn und liebten ihn. Soll schön hören? Rashid Rahimaullah war ein lebensfröhlicher Mensch, ein guter Mensch. Achsebuh, Wallah, Er war einer, den du, wenn du ihn immer getroffen hast, der dich immer mit einem Lächeln empfangen hat. Rahimahullah. Und, Wallahi, seitdem ich diese Nachricht bekommen habe, und vor mir kommen immer Momente vor meinen Augen, die ich mit ihm erlebt habe. Ich war nicht sehr oft mit ihm zusammen. Ich hatte mit ihm schlechte Zeiten, kann man sagen. In der Jahiliyyah möge Allah uns alle vergeben. Aber, Alhamdulillah, was mich am meisten freut, ist, dass die meiste Erinnerung, die, ich, die übrig geblieben ist und die ich immer vor meinen Augen habe, ist seine Liebe zum Islam. Seine Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala und zum Propheten Muhammad Immer wenn er über Islam gesprochen hat, gestrahlt, rahimahullah. Er liebt es, über Islam zu sprechen. Rahimahullah, rahmatanumasiah. Er hat immer über Islam gesprochen, mit jedem, den er getroffen hat. Und vor allem in den letzten Momenten und die letzten Jahre, alhamdulillah, wo er den Weg von Allah subhanahu wa ta'ala wieder richtig aufgeschlagen hat und seine Sünden bereut hat, möge Allah subhanahu wa ta'ala seine Reue annehmen. Viele Brüder olennoin alhamdulillah, ina Erinnerung in Ramadan, wo der hier in den Rhein, in den Mosheen gebetet hat. Und ich denke, und ich hoffe, und bete zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass es ein Zeichen vom guten Ende ist. Dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn nach dem Fastenmonat Ramadan zu sich genommen hat. Dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn seine Sünden vergeben hat. Und dass er inshallah, ta'ala von denjenigen... Ist, die Allah Subhanahu wa Ta'ala von dem Höllenfeuer gerettet hat. Das zu unserem Bruder Rashid rahimahullah. Wallahi liebe Geschwister, unser Beileid muss zu uns selbst ausgesprochen werden. Diejenigen, die jetzt noch leben. War Rashid ist jetzt bei Allah Subhanahu wa Ta'ala. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala in bei sich aufnehmen. Aber was ist mit uns, liebe Geschwister? Wir vergessen den Tod? Und Wallah ilarim, dieser, dieser Tod, das ist die Wahrheit. Das ist die einzige Wahrheit, die es gibt. Wallah ilarim, jeder von uns wird das kosten werden. Jeder von uns wird sterben. Rashid Rahimallah war 27 Jahre alt. Jetzt zu jedem, der, der denkt, der ist noch jung, der ist stark, der hat Geld, der sieht gut aus, der hat noch Zeit. Wallah ilarim, keiner von euch. Keiner von uns hat die Garantie, dass er noch einem Atem, Atemzug noch mal zurückholt. Deswegen, liebe Geschwister, dieser Tod von Rashid ist eine Ermahnung an jedem von uns, vor allem wir junge Leute. Eine Ermahnung. Rashid, der Tod von Rashid, rahimahullah, ruft uns alle sehr, sehr laut und sagt uns, steht auf von eurem Schlaf. Steht auf von eurem Schlaf. Kehrt zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Jeder von uns wird das selber erleben müssen. Jeder von uns, ob jung oder alt, reich oder arm, stark oder krank, gesund oder krank, mächtig oder nicht mächtig. Jeder von uns wird den Tod kosten und jeder von uns wird den Tod erleben. Liebe Geschwister, Rashid, alhamdulillah, hatte die Chance, Taube zu machen und hat die, Alhamdulillah, ausgenutzt, wo die, Allah subhanahu wa ta'ala, ihn akzeptieren und annehmen. Aber was ist mit uns, liebe Geschwister? Wir vergessen den Tod. Wir vergessen den Tod durch dieses tägliche Leben. Wir haben andere Ziele. Rashid, rahimahullah, hat sich bestimmt auch gewünscht zu heiraten, Kinder auf die Welt zu setzen und eine Familie zu gründen, ein Haus zu bauen. Aber was ist jetzt? Was hat er mitgenommen? Rashid, rahimahullah, Hat ein BMW gefahren. Rashid, rahimahullah, hat gearbeitet. Hatte Geld, was sich manche Jugendliche heutzutage wünschen. Aber hat der davon was mitgenommen? Wallahe al wir werden nichts mitnehmen von diesem dieszeitigen Leben. Egal, wie viel Besitz du hast. Egal, wie stark du bist. Egal, wie gut du aussiehst. Egal, wo du dich rumtreibst. Wallahe du wirst nichts von diesem Leben mitnehmen. Außer das, was du gemacht hast. Wenn Gutes, wirst du mit Gutem belohnt. Wenn Schlechtes, wird dann, billah, die Strafe dementsprechend sein. So soll jeder von uns nachdenken, liebe Geschwister. Wir haben heute die Chance. Und Wallahi der Glückliche ist derjenige, der aus solchen Sachen Lehren entzieht. Der aus solchen Sachen lernt. Und zu Allah, subhanahu wa ta'ala, zurückkehrt. Rasulullah, sallallahu alaihi sallam, sagt uns in einem Hadith, Akfiru min vikri hadim ildat. Er wehnt oft den Genusszerstörer. Wallahi, das ist der Genusszerstörer. Wir waren alle in Freude. Jeder von uns war mit seiner Frau, mit seinen Kindern, irgendwo beschäftigt mit seiner Arbeit, wollte ein Auto kaufen oder Allahu Alam, was er am, äh, am Planen war. Und dann kommt der Tod. Und reißt dir das alles weg. Reiß dich davon weg. Allahu Allahu Alam, wo jeder von uns zu diesem Zeitpunkt war, als er die Nachricht bekommen hat. Von Tod von Rashid rahimahullah. Ich habe diese Nachricht bekommen, das war Allah um 23 Uhr abends, Freitagnacht, Freitag, von Freitag auf Samstag. Viele Freunde von Rashid rahimahullah waren bestimmt zu diesem Zeitpunkt in, in Plätzen und an Orten, wo Allah subhanahu wa ta ta'ala sie nicht sehen möchte. Allahu a'lam, wo sie waren, manche bestimmt in Diskotheken, manche, manche bestimmt mit einer Freundin im Arm, manche vielleicht mit Drogen oder Alkohol in der Hand, so sollte jeder von diesen Leuten davon jetzt eine Lehre ziehen und zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren. Jeder von denen, den Rasulullah sallallahu alaihi wa liebe Geschwister, sagt, es reicht der Tod als Ermahner, egal was ich jetzt sage. Denn das, was ich sage, wird bestimmt, und ich hoffe nicht, dass das der Fall ist, wird bestimmt hier reingehen und da wieder raus. Viele Menschen wollen diese Wörter nicht hören und sagen, warum ermahnen die Muslime nur mit dem Höllenfeuer? Warum machen die den Leuten Angst? Wallahi weil das die Wahrheit ist. Spätestens in diesem Zeitpunkt, wo du meine siehst und der dir die Seele zieht, weißt du und denkst du an diese Wörter, die der Sa'id damals gesagt hat. Oder egal, wer die ausgesprochen hat. Spätestens an diesem Moment. Spätestens dann, wenn du die Hölle siehst, sagst du, oh Allah, lass mich bitte zurückkehren. Das ist die Wahrheit. Davon hat jemand damals in Bonn gepredigt. Lass mich bitte nur für einen Moment zurückkehren. Aber oh Allah, Allah, Allah wird dir dann sagen, Mä yätäkkaru feihimantäkkaru Wajaaakumun nadir Faduuko Famaalilzalimina minnasir Habe ich euch nicht genug leben lassen? So dass ihr die Ermahnung entgegennehmen konntet? So dass euch die Ermahnung erreicht hat? So jetzt kostet die Strafe und jetzt habt ihr keinen Retter und keinen Helfer. Wallah Aladim, der Tod ist der größte Amanah, liebe Geschwister. Und den müssen wir immer wieder erwähnen. Den müssen wir immer wieder gedenken. Damit wir wissen, dass dieses Leben nur ein trügerischer Genuss ist. Dass dieses Leben wallah iladim nichts wert ist. Wie lange willst du leben? Guckt mal, Rashid ist 27 Jahre alt nur geworden. Davor Bruder Father, Rahimahullah, auch nur in diesem Alter gestorben. Und davor der andere Rashid, rahimahullah und davor und davor und davor. Aber der Unterschied ist, dass diese Leute wie in, unserer, in, in, in guter Erinnerung bleiben. Dass wir sagen werden, Rahimahumullah, viele andere Leute, die wir auch kennen, wo, wo sterben die? An, Über an, an In einem Klo im Hauptbahnhof. In Diskotheken. In einer Rückfahrt von der Diskothek in denen die einen Unfall bauen, wo sie betrunken sind oder in Drogen sind. Ein großer Unterschied, liebe Geschwister. Ein großer Unterschied. Jemand, der mit Allahs Zufriedenheit und Barmherzigkeit stirbt und jemand, der nicht in Allahs Zufriedenheit stirbt. Liebe Geschwister, wir müssen an dem Tag denken, wo wir vor Allah subhanahu wa alleine stehen werden. An einem Tag, wo jeder von den anderen flüchtet, wo die Frau von ihrem Mann flüchtet, wo der Vater von dem Sohn flüchtet und der Sohn von dem Vater, an einem, einem Tag, wo du alleine vor dem König, der Könige subhanahu wa ta'ala stehen wirst, und du wirst gefragt, was hast du gemacht? Was hast du in diesem Leben gemacht? Wie hast du deine Jugend verbracht? Hast du sie in Diskotheken verbracht? Oder hast du sie in der Moschee verbracht? Hast du sie in Allahs Wohlgefallen verbracht? Oder um Allahs Su'an, Wallahi, liebe Geschwister, das ist eine Chance, die wir erhalten. Und Wallahu alam, ob wir noch eine Chance erhalten werden. Wo wir Taube machen können, wo wir die Reue machen können und zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren. Jeder, der diese Sachen und diese Sünden macht, Sollte zu Allah subhanahu wa ta'ala Zurückkehren Jeder der Alkohol trinkt Jeder der Sinn macht Jeder der raucht Jeder der Drogen nimmt Jeder der Diskotheken besucht Sollte zu Allah subhanahu wa ta'ala Zurückkehren Jeder von uns war auf diesem Weg Und alhamdulillah Wir sind zurückgekehrt zu Allah subhanahu wa ta'ala Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns festigen Möge Allah subhanahu wa ta'ala Uns als Muslime sterben lassen Der Unterschied Liebe Geschwister ist Auf vier auf la ilaha illallah sterben mit songs und lieder im mund wa alayh sterben und am hören sind wa alayh billah wir allah subhanahu allah wa taala beschreibt kubra Yäumä yätäväkkaru linsanumasaa Waburrizatiljahimu limen yäraa Waburrizatiljahimu limen taaa Liebe Geschwister An einem Tag Der wirklich eine Katastrophe ist Für jeden der nicht an Allah subhanahu wa ta'ala geglaubt hat Für jeden der nicht Allahs Weg gefolgt ist Liebe Geschwister Wallahi das ist die pure Katastrophe Wallahi l'Azim Das ist die absolute Katastrophe. Wallahi du bist der richtige Verlierer, wenn du nicht auf Allahs Weg bist. Wallahi l'azim, wenn wir nicht die Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala erlangen werden. Wallahi wir sind die richtigen Verlierer. Weil wir, wal'iyadu billah, dann in die Hölle müssen, wal'iyadu billah. Und dann hilft uns gar nichts, wal'iyadu billah. Dann hilft uns gar nichts, liebe Geschwister. Dann hilft uns unsere Schönheit nicht. Dann hilft uns unser, dieser Sonnenstudio nicht, wo wir immer hingegangen sind, jeden Freitag und jeden Samstag, bevor wir in die Disco gehen. Dann hilft uns gar nichts, liebe Geschwister. Dann gibt es nur Al-Hasanat und Gute Taten oder schlechte Taten, oder Was ist mit dem Menschen los, liebe Geschwister? Allah subhanahu wa ta'ala hat uns erschaffen und wir leugnen ihn, wal Allah subhanahu wa ta'ala hat uns so viele Gaben gegeben und wir Danken Ihnen nicht dafür, Alla Ayyadu. Gesundheit, Schönheit, alles, so viele Gaben. Und wir sagen nein. Was wollen wir? Was wollen wir? Was verlangt Allah subhanahu wa ta'ala von uns? Er verlangt von uns nur eine einzige Sache. Dass wir seinem Weg folgen. Für eine kurze Zeit, egal wie lange diese Zeit ist, für eine kurze Zeit. Und dann wirst du für immer und ewige Behinderung im Paradies sein. Und glücklich leben in dieser Zeit und im Jenseits. Wo ist unser Problem? Warum folgen wir diesen Schaitan, billah? Warum folgen wir unseren Lüsten, Gelüsten? Gläsern? Wallah Wallah Der Dumme ist. Der Dumme ist derjenige, der diese Ermahnungen mitbekommt und hört und trotzdem nicht zu Allah Subhanahu Wa Taala zurückkehrt. Wie ich schon sagte am Anfang, liebe Geschwister, ich habe nicht viel zu sagen. Und ich werde auch nichts mehr weiter sagen. Das, was wir heute gesehen haben und was wir erlebt haben, ist die größte Ermahnung. Ist die größte Ermahnung. Und der Schlaue ist, der hier von lernt und zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehrt, denn die Tore der Tauba und der Reue sind geöffnet. Sind geöffnet. Allah subhanahu wa ta'ala freut sich auf die Rückkehrer. Allah subhanahu wa ta'ala freut sich auf diejenigen, die zu ihm subhanahu wa ta'ala zurückkehren. زوزولت ييدا فنونسيزي شونس اي غايثن الله سبحانه وتعالى تركيغن نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحم أخانا رشيد اللهم اغفر له وارحمه اللهم عافه واعف عنه اللهم أكرم نزله اللهم واسع مدخله اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه اللهم إن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاتنا وسيئاته اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار اللهم اغفر لنا وله اللهم تب علينا وعليه يا رب العالمين اللهم يا رب تقبله عندك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا ربي إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم فاغفر لنا وارحمنا يا رحمن يا رحيم اللهم تجاوز عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا ربي إنك عفو كريم تحب الأفوة فعفو عنا اللهم اجعل آخر كلامنا من دار الدنيا لا إله إلا الله محمد الرسول الله اللهم أحينا عليها وآمدنا عليها واجعلنا من خيار أهلها اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا واهدبنا واجعلنا سببا لمن اهتدى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين